Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaahu wa ba'du qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih istima'ul juyus al-islamiyyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah qawl al-imam hujjatil islam abi ahmadah ibn husain asy-syafi'i al Abu Ibn haddad rahimahullahu ta'ala Alhamdulillah Wa salamun ala ibadih Al-ladhina as Wa salallahu ala sayyidina muhammad Wa alihi al-tahirina Wa salam al Amma ba'du Fa inna ka wafakallahu ta'ala Li kawli salam Fa inna ka wafakallahu Fa inna ka wafakallahu Wafak Allah, wafak wafak wafak Allah Taala, likaul saddad. Wahdak subala Rasul, s'al s'al tani an taqadil haki, wal manhaj al sidqi, aladi yajibu ala al abd al mukallfi, an yatqidu an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Allahumma alhimna lusudana waqina syururo anfusina rabbana zidna ilma warzukna fahmah wa amalan mutakabbalah Allahumma fitah alayna hikmataka wa insur alayna min khazaini rahmatik Allahumma ya muallima Ibrahim alimna Wa yamufahima sulaymana fahimna Qala al-imam Muhammad ibn Bakar Al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyah Rahimahullah Fi kitabihi Ijitima'ul Juyusul Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah Al-Jahmiyah Berkata al-imam Muhammad ibn Bakar Yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jawziyah Dalam kitabnya Ijitima'ul Juyusul Islamiyah Kesepakatan al-Ju'ushul Islamiyah pasukan-pasukan tentara kaum Muslimin adalah harbil mu'attilah untuk memerangi kaum mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala waljahmiyah pengikut Jah bin Sofwan yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala beliau menyebutkan tentang perkataan ulama-ulama Syafi'iyah bagaimana keyakinan mereka tentang Allah. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Hujjatul Islam Abi Ahmad Ibn Husayn Al-Shafi'i Inilah perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad Ibn Husayn Al-Shafi'i Yang dikenal Al-Ma'ruf Ibn Al-Haddad Yang dikenal dengan Sebutan ibnul Al-Haddad Rahimahullah Tabaraka Ta'ala Ya yeah. Apa kata beliau? Qala alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzi nastafa. Segala puji itu dari Allah dan semoga selamat, salam sejahtera tercurahkan kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Iaitu para rasul. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat Allah terlimpah kepada pimpinan kita, penghulu kita Muhammad wa alihi dan keluarga-keluarganya at-thahirin yang suci wa sallim taslima semoga salawat dan salam untuk mereka seluruhnya amma ba'du adapun berikutnya fa innaka waffaqaqallahu ta'ala liqauli as semoga engkau Allah beri taufik selalu untuk mengatakan yang benar wa hadaka subul semoga Allah memimpin engkau jalan yang lurus Sultan yang aneh itu kadal hak angka bertanya kepada saya tentang bagaimana keyakinan digunakan. Wal-menhajat siddq jalan yang lurus yang wajib diyakini oleh setiap hamba yang telah mukallaf menerima beban syariat. Mana mukallaf adalah yang telah berakal yang dia berakal, Balil. Yang wajib diyakini wayaltazimahu, Yang wajib diyakini Yang harus dia konsekuensi konsekuen dengannya Berpegang dengannya Bersandar padanya Jadi intinya ini adalah pertanyaan Yang tanyakan kepada Ibnul Haddad rahimahullah dari ulama syafi'iyah Bagaimana Aqidah sebenarnya yang wajib diyakini Seorang muslim, mu'min Maka dia menjawab na'am اقول والله الموفق للصواب الذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسنه, وسنة, وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله واجماع الصدر الاول من علماء السلف وائمات alladzina kum a'lamuddin wa qudwatun wa qudwatu man ba'dahu minal muslimin hasbuka alladziyajbu 'alal 'abdi i'tiqaduh yang wajib diyakini setiap hamba wajib fi zahirihi wa batinihi yang harus nentiasa melekat dengannya zahir dan batin luar dan dalam ya Keagtiamadhu yang dia harus bergantung dengannya, bersandar padanya, yaitu madallah alaihi kitabul Taala. Dia meyakini apa-apa yang telah ditunjukkan oleh kitabul Allahi Taala, wasunnatu rasulihillah sallam, dan apa yang telah ditunjukkan sunnah rasulnya yang mulia sallam, ijma' as-sadril awal dan ijma' konsensus kesepakatan as-sadril awal generasi pertama. Ya sesuai baik generasi itu generasi para sahabat itu allahaladzimain, tabiin dan tabiut tabiin, min ulama'is salaf, generasi pertama daripada ulama-ulama salaf wa aimmatihim dan daripada pemimpin-pemimpinnya, aladhi nahum alamul din yang mereka adalah merupakan simbol-simbol agama, wa kuduh cuman, baadahum minul muslimin yang mereka adalah suri contoh suri, suri tauladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka dari kaum muslimin bagaimana keyakinannya na'am padalika an ya'taki dal abadu wa yaqir wa yaqirra wa ya'tarifu biqir wa yaqir wa yaqirra wa yuqir aqarra yuqir wa yuqir uh, wa yaqir wa ya'tarifu biqir na'am ahsanallahu ilaikum wa yuqirra wa ya'tarifu biqalbihi wa lisani anna allaha wahidun ahad fardun samad lam yalid wa lam yuulad ahad la ilaha siwaahu wa illa iyyahu wa la syarika lahu wa la nadira lahu wa beliau berkata rahimahullah wa an ya'taqidu al-'abdu keyakinan itu adalah kewajiban seorang hamba meyakini wa yuqirru mengakui membenarkan bi qalbihi baik dengan hatinya dan dengan lisannya anallahu wahidun ahadun Allah adalah Tuhan yang satu esa wahidun ahad ya qul ahad katakanlah Allah adalah Tuhan yang esa fardun samad yang adalah satu tempat bergantung semua makhluk. Ya, jadi tidak semua yang disebutkan oleh ulama di sini nama Allah. Ya, seperti kata-kata fardun, fardun bukan nama Allah tabaraka taala. Tapi ini adalah berita tentang al-ikhbar 'anillah. Kita harus bedakan antara nama dengan nama-nama Allah itu harus harus merujuk kepada apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam quran dan Sunnah. Itu namanya al-tasmiyah, bab al-tasmiyah. Kalau ini bab al-ikhbar. Memberitakan tentang Allah itu lebih luas daripada bab al-tasmiyah, bab tentang nama Allah. Nanti akan kita dapat di sini nama-nama uh, si, uh, berita berita tentang Allah yang bukan namanya. Tapi di diberitakan tentang Allah SWT. Fardun, samadun. Adapun samad nama Allah, makna samad adalah ma'ya semudu ilahil makhluk. Tempat bergantungnya semua makhluk setiap makhluk butuh Allah subhanahu wa ta'ala taklah mungkin makhluk dapat bergerak tanpa dengan izin Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itulah makna as-samad ya, segala macam gerak-gerik di alam raya ini di cakrawala ini, bintang-bintang yang berputar mata di bulan benda-benda ya, langit, malaikat, malaikat, bangsa jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan semuanya bergantung kepada Allah as-samad itulah maknanya dan dia nama Allah Subhanahu taala. Fardun Samad. Ummulhu Al Allahu Ahad. Katakan Allah dialah Allah yang katakanlah Muhammad dialah Allah yang Esa. Tak berbilang. Allahus Samad dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid dia tidak pernah melahirkan. Walam yulet tak pernah dilahirkan. Dia tak punya ayah dan dia tak punya anak. La aslalah, tidak ada asalnya. Adapun kita ada asalnya. Atas kita adalah ayah kita. Ayah asalnya adalah kaki kita. Usul. Ya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak dilahirkan dan Dia tidak melahirkan lam yulet walam yulad. Sebagaimana Allah katakan, "Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa yulad." Maka segala yang terlahir bukan Tuhan. Ya, segala yang melahirkan bukan Tuhan. Maryam melahirkan berarti bukan Tuhan. Isa dilahirkan berarti dia bukan Tuhan. Sungguh batillah kaum Nasara yang menyembah keduanya. Mereka menyembah makhluk yang melahirkan dan yang terlahirkan. Adapun Allah tidak seperti itu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada pun tidak ada satu pun dari makhluknya yang kufuan sekufu sama dengannya kufuwan ahad tak ada satu pun makhluk yang dapat menyamainya sama dengannya kufu al kufu kafaah maknanya sepantaran dalam Islam kita diperintahkan untuk menikahi perempuan yang sekufu Sepanteran kita makna sekufu adalah Seagama dengan kita Ini yang mu'taraf menurut ulama Makna kuf'un adalah Sejajar Allah tak ada yang sekufu dengannya Yang sepantaran dengan Sejajar dengannya Kerana semuanya di bawah Allah Subhanahu SWT Ini makna kuf'an Kufwan atau kuf'an Walam yakud lahu kufwan Tidaklah ada satu pun dari makhluk yang dapat setara dengannya Sekufu dengannya la ilaha siwa-hu tidak ada ilah selainnya tidak ada ilah kecuali dia tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala wala ma'budah dan kata kata ilah adalah tuhan yang disembah wala ma'budah maknanya sama dan tidak ada yang diibadati illa iyyahu kecuali hanya kepada-Nya iyyaka na'budu hanya kepada kami beribadah ya Tuhan dan hanya kepada kami mohon pertolongan Wala lahu, tidak ada sekutu baginya Ya, sekutu dalam perkara muamalat kadang-kadang kita memiliki beberapa orang teman, partner dalam bisnis bahasa Arabnya syarikun, sekutu itu saham bukan milik kita sendiri tapi ada yang lain bertiga, berempat maka dalam bahasa Arab ini, ini syuraka para sekutu ya si a syarikun si b si a sekutu bagi si b mereka berkongsi Allah Subhanahu wa taala la syarikalah tak ada sekutu bagi Allah yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam raya ini dalam menjaganya memeliharanya dan semacamnya tidak ada Semuanya Allah SWT. Kalau ada yang berkata, Bukankah malaikat memiliki tugas-tugas yang banyak? Jawabannya ya. Tapi seluruh malaikat yang Allah perintahkan dengan tugas masing-masing, Tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah. Tak mampu malaikat bergerak tanpa Allah. Kalau muncul pertanyaan konyol, Mengapa Allah SWT ciptakan malaikat-malaikatnya? Ada yang malaikat untuk membagi-bagi hujan, Malaikat untuk mengawasi gunung, Malaikat menurunkan wahyu dan semacamnya. Kita katakan, la Alu Ammayef Alwahum Yus Alun tak layak ditanyakan kepada Allah apa yang dia buat. Mereka yang akan ditanya. Yang jelas Allah tak butuh kepada malaikat, malaikatnya bahkan malaikat yang butuh kepada Allah karena Allah as-Samad, tanpa dengan izin Allah tak ada yang bisa bergerak apapun di muka bumi ini di atas langit sana. Semuanya dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan ya, kemampuan istittaah yang dia berikan. Ya tanpa dendang itu tak ada yang boleh bergerak. Ya. Jadi kata beliau, Allah kata beliau, "Wahai wa mereka wa la wa la <coughs> yani yang beriman, janganlah kamu memperbanyakkan perkara yang tidak berdasar. Janganlah kamu memperbanyakkan perkara ya. yang tidak berdasar. Janganlah kamu memperbanyakkan perkara yang tidak berdasar. yang tidak berdasar. Janganlah yang tidak berdasar. yang tidak Walawaziralahu dan tidak ada yang menjadi penolongnya. Wazir dalam bahasa Arab mananya menteri. Menteri adalah pembantu-pembantu raja. Ya bahasa Arabnya wazir dan Allah tidak ada yang membantunya. Tidak dia memiliki sekutu yang berkongsi dengannya. Tidak ada yang menolongnya atau membantunya. Walazohiralahu. Ya walazohiralahu demikian juga makna zohir mirip dengan makna sebelumnya. Tidak ada yang mampu membantu Allah Subhanahu wa ta'ala la dhahir lahu wa la samiyya lahu kata Allah ta'ala ma lahu <coughs> samiyya samiyan maknanya pun mirip dengan sebelumnya tidak ada yang dapat sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketinggiannya sama yasmu sumuun wa samiyyun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketinggiannya wa la samiyya lahu dalam nama-namanya dalam sifat-sifatnya dalam segala hal wala sahibata lahu dia tidak memiliki istri kata Allah lam yattakhid sahibatan wala dia tidak punya istri sebagaimana yang disangkakan kaum nasara tidak pula punya anak la sahibata lahu wala walad lahu na'am qadimun abadi awwalun min ghairi bidaya wa akhirun min ghairi nihaya na'am qadimun abadi dia adalah zat yang kadim. Kekal. Abadi. Dan ini kata-kata kadim. -kata bukan nama Allah s.w.t. Dan bukan pula sifat Allah s.w.t. Ini min babil ikhbar. Kadimun <coughs> abadiun. Memang Allah adalah zat yang abadi. Ya, Dikatakan dalam bahasa Arab. Kadimun abadiun. Atau azaliun. Ini semuanya min babil ikhbar. Bukan daripada... Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan nama Allah Qadim, Ya Bukan pula sifat Allah subhanahu wa ta'ala Qadim, Bukan Ini adalah bin Ba' bin Ikhbar Berita tentang Allah Bahwasannya Allah adalah zat Yang senantiasa kekal selama-lamanya Awalun min ghairi bidayah Dialah yang awal Tak ada permulaannya Ya Akhirun bila nihayah dan dia ada yang terakhir dan tak ada ujungnya sesuai, sesuai dengan apa yang Allah katakan huwal al awalu wal akhiru dialah al awal Tuhan yang permulaan bermula tanpa ada yang memulainya sebelumnya ya huwal awwal wal akhir dialah dia, dia, dia yang akhir tidak ada yang setelahnya ya dan inilah Allah Subhanahu wa taala adapun seluruh makhluk ada awalnya, ada akhirnya ya, Ada awalnya, ada akhirnya Kalaupun ada makhluk yang diciptakan kekal oleh Allah SWT Maka kita katakan kekekalannya Bukan bidatihi, bukan yang sendiri Tapi kekekalannya dengan sebab Allah yang mengekalkannya Kemudian setiap yang Allah ciptakan untuk kekal Ada awalnya Allah ciptakan arash untuk kekal Allah ciptakan kalam untuk kekal menciptakan surga untuk kekal ahli surga untuk kekal, neraka untuk kekal yang diciptakan untuk kekal ini berbeda dengan Allah karena diciptakan Allah dan dia ada awalnya dan kekalnya dia dengan apa? dengan Allah yang mengekalkannya dan nanti saya lihat makhluk ketika masuk surga atau neraka mereka akan kekal ya apalagi manusia Ya, dan seluruhnya ada awalnya ada akhirnya ada ujungnya. Malaikat-malaikat pun semuanya akan mati. Allah mulai penciptaan mereka, dan Allah akan membinasakan mereka. Kullu nafsin dai maut setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua akan mati. Jibril akan mati, Mika'il akan mati, Israfil akan mati. Semua makhluk akan mati kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kekal. Ya, huwal awal wal akhiru wadh-dhaahiru wal, wal baathinu sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an al Karim. Ya. Makna ad-dhaahir ad-dhaahir dia yang maha tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Dia maha menang, tak ada yang dapat mengalahkannya. Adh-dhaahir, dia terma'na ad-dhaahir, tinggi, menang, perkasa, kuat. Tak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam keperkasaannya, ketinggiannya. Ya. Maha Tinggi. Wahyul Batin, Al Batin Maha Dekat. Tak ada lebih dekat daripada Allah Subhanahu Wataala. Ya, makna al Batin lebih dekat, lebih dekat Allah Subhanahu Wataala kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Warna hnu akra biila min habl warid dan makna kedekatan Allah bukan dengan dzatnya, kerana Allah dzatnya Maha Tinggi. Ba'inun min khalqih berpisah dari makhluknya tidak pernah bercampur dengan makhluknya. Ya, ini nama an-na'l bathin kalau kita memiliki teman-teman dekat Allah lebih dekat daripada itu. Ya. Kata beliau rahimahullah wa akhir min ghairi nihayah. Naam. Mansufun bi sifatil kamali min al-hayati wal qudrati wal ilmi wal iradati was sam'i wal basari Wal bahai wal jamali Wal uzmati wal jalali Wal azamati Wal azamati wal jalali Wal manni wal ifdali bi kamal. Dia lah Tuhan <coughs> Yang disifati dengan Sifat-sifat al-kamal Sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Meniliki sifat-sifat yang sempurna Dari segala macam sisi Bisifatil kamal minyal hayat Contohnya sifat hidupnya Allah sempurna. Hidupnya makhluk tak sempurna. Ada orang yang mati segan, hidup segan mati tak mahu dibilang hidup, kayaknya mati. Dibilang mati masih ada nyawa. Hidup segan mati tak mau, tak sempurna kehidupan manusia. Kehidupannya dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hidup, ya, tapi kehidupan yang tak bermakna seolah-olah mati. Hidup tanpa dengan wahyu Bagikan orang-orang mati Kata Allah tentang orang-orang kafir Amwatun ghayru ahya Mereka adalah bangkai-bangkai Yang binasa Ghayru ahya Mereka tidak hidup Amwatun mereka mati Tidak hidup Mati dengan kekufuran Maka makna Al-hay Al-hayat Di antara sifat adalah al-hayat al hayyul qayyum Setiap nama Allah Mengandung sifat Dialah Tuhan yang maha hidup Hidupnya dengan hidup sendiri Ada manusia Kehidupannya bergantung dengan Allah Segala macam makhluk binatang, malaikat Semuanya bergantung dengan Allah SWT Karena itulah Allah disipati dengan Segala macam sifat-sifat sempurna Seperti sifat apa tadi? Al-hayat Minal hayati wal-qudra Sifat kuasa Bukankah manusia punya kekuasaan Dan memiliki sifat kuasa? Ya Ya, tapi kekuasaan manusia terbatas Tak sempurna tak ada manusia yang menguasai seluruh bumi ini enggak ada. Apalagi menguasai langit. Mungkin dia menguasai RI 1, menguasai Indonesia, menguasai Malaysia, mungkin dia menguasai Saudi, menguasai Bahrain, Bahrain, menguasai Qatar, menguasai Oman, mungkin dia menguasai Batwaih dan seterusnya. Terbatas. Ya, kekuasaannya terbatas, kekuasaannya ada, ada masanya. Kekuasaannya pun ya yang satu lebih kuasa dari yang lain. Ya lebih kuat daripada yang lain. Adapun Allah, maka Dia memiliki sifat kuat, ya, kuasa yang mutlak. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, kata Allah, kata beliau, wal ilmi wal, wal iradah. Dia pun memiliki sifat ilmu yang sempurna. Ilmunya tak sama dengan ilmu makhluk, karena ilmunya sempurna. Ya Apapun Allah Swt ketahui. Allah Swt mengetahui apa-apa yang jatuh daripada daunan. Wamates kuthmin orang-orang itu illah ya Alamul. Tidak ada daun-daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu dengan rinci. Tidak sebagaimana anggapan ahlu kalam Allah hanya mengetahui perkara yang sifatnya global. Rinci tidak tahu. Taala Allah Mejkulun. Allah mengetahui segala sesuatu yang rinci. Allah mengatakan, "Mu'mat as-sukumin waraqatinillah wa yaa'lamuha". Tak ada daun yang gugur, joh Allah mengatakan. Walah habbatin fi alulmatil. Alul matil. Tidaklah ada biji yang tersimpan dalam tanah. Kita saja sebagai petani, ketika kita serahkan biji-biji, kadang-kadang tak tahu kita di mana biji tersebut kita serahkan. Yang menyebar bayam, tak tahu di mana. Itu kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang dalam bumi pun Dia tahu. Ya. wala wala wala yabisatin kata Allah wa ma tasqut min waraqatin illa wa ya'lamuha wal habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala segala sesuatu yang kering yang basah daripada tanaman-tanaman yang sudah mengering Allah mengetahuinya ya subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui segala sesuatu Ya, jadi khabar Allah atas segala sesuatu makwasa, walaupun Allah telah hatam di segala ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sempurna. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita adalah bagian daripada ilmu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu terbatasnya kita yang memiliki badan ini. Tapi kita pun tak tahu berapa jumlah bulu-bulu di tangan kita. Berapa jumlah rambut di atas kepala kita? Berapa jumlah jenggot kita dan seterusnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wal ilm min hayati wal qudratih wal ilmi wal iradatih. Ya wa sam wal basar dia adalah pemilik kesempurnaan dalam sifat mendengar, melihat. Makhluk juga bisa mendengar dan bisa melihat Bahkan sebagian makhluk lebih hebat Penglihatannya daripada sebagian lainnya Kelilawar tak pernah nabrak Subhanallah Di malam hari tak ada cahaya, tak ada senter Tak ada lampu, kelilawar tak pernah menabrak Lebih hebat lagi pandangan Mata kelilawar di malam hari Dibandingkan manusia. Ya, tapi semuanya terbatas Memiliki kelemahan Allah SWT mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu. لا يسع ميثل tidak ada yang sama dengan Allah WAsamir Albasir dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya Allah mendengar perbincangan seorang wanita yang datang melaporkan suaminya ke Rasulullah. كهوله bintu Tha'labah ketika suaminya menziharinya. Dia melapor kepada Nabi Allah turunkan ayat: sami "Allah telah Sama Allah, Qaulatillati tujehdiruka fi zaujiha. Allah benar-benar sudah mendengar perkataan seorang wanita yang melaporkan suaminya kepadamu. Wall ya. Wallahu ya alamu tahawurku. Allah mengetahui perbincanganmu dua. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa Taala mendengar dan maha melihat penglihatannya pun. Tentunya penglihatan yang tak terbatas semua yang dilihat semua saja untuk Semendah Taala yang zahir yang tampak yang tersembunyi Allah melihat segalanya tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahuwataala ya. Nam na kata beliau wasam iwal basan iwal bahat iwal jamal dan dialah pemilik sifat keelokan keindahan al bahat iwal jamal Allah Tuhan yang maha indah Tuhan yang maha elok. Ya, Maha sempurna keindahannya Bayangkan saja betapa banyak makhluk-makhluk Yang -makhluk menciptakan dengan sempurna keindahannya Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya Tentu lebih sempurna lagi Ya, subhanahu wa ta'ala Dia adalah keindahan alam yang Allah subhanahu wa ta'ala Hamparkan, lautan yang Allah bentangkan Gunung yang Allah buat tinggi menjulang Makhluk-makhluk, manusia Yang gagah tanpa berubah Sebagaimana Yusuf alaihissalam Ya, membuat semua perempuan Mesir tergila-gila dengannya Eh, ini ciptaan Allah. Bagaimana sang pencipta? Jalla fi ula, jalla jalalu. Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih indah daripada segalanya. Allah lah Tuhan yang maha indah. Kerana itulah Allah menyenangi menyenangi keindahan. Walazamah wal jalal. Allah lah pemilik sifat keagungan, keperkasaan. Walman. Dia lah Allah pemilik sifat alman yang selalu memberikan nikmat kepada hamba Al-Mannan yang ternama Allah adalah Al-Mannan yang terus-menerus memberikan niimat kepada hamba tak pernah berkeputusan wal-ifzal memberikan kepada manusia karunia du fadlin azim Allah lah pemilik fadlin azim karunia yang begitu begitu agung Naam. la yu'ajizuhu la yu'ajizuhu la yu'ajizuhu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 Wala asgaru min dalika Wala akbaru illa fi kitabin mubin Asbuka Beliau berkata Rahimahullah ya la Tidak ada sesuatu pun yang dapat Melemahkannya Tak ada Allah Maha Kuat Tak ada yang bisa melemahkannya Wala yusbihu syai'un Dan tidak akan ada sesuatu yang sama Dengannya Kalaupun terkadang dalam bab nama sama hanya, per, hanyalah nama belaka Allah memiliki nama misalnya eh, Karim ada orang yang memberikan nama anaknya dengan nama Karim nama belaka demikian juga sifat mungkin hanyalah dalam bab penamaan belaka Allah memiliki si perkuasa, manusia punya si perkuasa tapi semuanya tak akan pernah sama Ya, Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah manusia, tak, manusia punya wajah tapi tak sama wajah dengan wajah Tangan dengan tangan, turun dengan turun, kaki dengan kaki, dan seterusnya, kuasa dengan kuasa semua berbeda. Ya, kuasa Allah tak sama dengan kuasa kita, wajah Allah tak sama dengan wajah kita, azhar Allah tak sama dengan azhar kita. Walayyushbihu Shayun, walayyag Zubu'an ilmi Shayun. Tidak ada yang lenyap daripada ilmu Allah Swt. Ya Zub lenyap. Tak ada yang lenyap daripada ilmu Allah. Semuanya Allah. Ya, simpan, catat. Allah perintahkan malaikat mencatatnya semuanya berkekalan. La ya an an'ilmih syai'un. Tidak ada yang lejap daripada ilmu Allah. Di hari kiamat, orang lupa dengan dosa-dosanya. Rasa Kata Allah, Ahsahuallahu wa nasuhu. Allah menghitung semua dosa mereka dan mereka sudah melupakannya. Ya'lamu ya kha'inat al-a'yun dialah Tuhan yang mengetahui mana mata-mata yang berkhianat memandang yang haram ya'lamu ya kha'inat al-a'yun wa ma tukhfisu sudur dan hati-hati yang menyimpan berbagai macam hal Allah mengetahui apa yang disimpan dalam hati apa yang disembunyikan dalam hati mana kha'inat al-a'yun mata yang berkhianat adalah mata yang melirik kepada apa yang haramkan ya Manakala dia bersama-sama orang seolah-olah dia tidak memandang yang haram. Tapi kalau dia punya kesempatan dia melirik yang haram. Inilah ma'ana kainat ayun mata yang berkhianat. Kalau bersama orang dia tunduk, tundukkan pandangannya. Tapi andai kata dia punya kesempatan tak ada yang melihat, istrinya tak tahu dia lirik juga. Ya tetangga, inilah namanya ayun. kainat al-ayun. Dan dia mengerti apa yang disimpan dalam dada. Kebaikan, keburukan hasad dengki iri dusta semua dia tahu dan nanti Allah akan ungkap segala yang tersimpan dalam dada manusia nanti di padang mahsyar kata Allah wa husila mafis sudur ya, afala ya'lamu ya idza bu'tsira ma fil qubur tidak akan dia mengetahui bagaimana nanti ketika Allah kembalikan semua jasad dari kuburnya yang sudah menjadi tulang-tulang berserakan Allah satukan kembali Wahsila maaf esudur akan diterangkan semua yang tersimpan dalam dada orang-orang munafik banyak orang tak tahu dia sembunyikan kemunafikannya dalam dirinya Allah akan membongkarnya. Ya ini nama Ya, ya al-mukainatillaiyyun, wama tufis sudur, walla ya'azubu anmithanhu mithqalu darrah tidak ada yang hilang lenyap dari Allah mithqalu darrah walaupun seberat, seberat darrah sekecil darrah darrah adalah sejenis semut yang paling kecil itu namanya darrah kadang-kadang orang menerjemahkannya biji sawi, biji bayam sebenarnya bukan darrah adalah semut yang paling kecil semut kecil sekali itu darrah orang Arab menyebutkan sesuatu yang kecil Ada yang menafsirkan darrah atom alam darrah dunia atom alamnya atom sementara partikel kecil, kata yang tak bisa lagi dibagi katanya, konon sudah ada yang bisa membaginya ya jadi sekecil apapun, tak ada yang lenyap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. fil arti, bayan di bumi, wala sama tidak boleh yang di langit, wala asgar min dhalik wala akbar, tidak ada lebih kecil daripada darah, tak ada lebih besar daripada sesuatu apapun, kecuali, illa fikita min mubin, kecuali semuanya tersimpan, tercatat dalam kitab yang Nyata dialah lah Mahfu Semuanya di sana ada. Tak ada satu pun yang lenyap. Semuanya ada di sana. Apapun yang kita buat, kita sudah lupa. Tapi ada di sana, tak pernah hilang. Naam. Munazzahun munaz an kulli naqsin wa'afah. Munazzahun an kulli naqsin wa'afah. Dia lah Tuhan yang maha suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Dari segala macam bentuk celah. Naam wa muqaddasin an qulli aib wa dan dialah tuhan yang muqaddas Ma'ana muqaddas suci bersih suci an kulli aib dan segala macam aib wa aha dari segala macam bentuk cacat naam al khaliqur razikul muhyil mumit al ba'isul waris al awwalul akhirul zahirul batinul talibul ghalib Al-Musibul Mu'aqib Al-Ghafur Asyakur Al-Khaliqu al raziq dia Allah Tuhan yang mencipta Allahu Khaliqu Kull Syai dia telah mencipta segala sesuatu -raziq. al raziq Al-Khaliqu nama Allah Ar-Raziqu nama Allah Innallaha Huwar Razzaqu dia lah Allah Maha pemberi rezeki Al-Qawwatu Al-Matin pemilik kekuatan yang maha dahsyat Tidak ada rezeki yang ada pada makhluk kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya telah Allah atur rezekinya, ma mindab fil ardi illa ala Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang berjalan kecil Allah yang menanggung rezekinya. Subhanallah, al raziq Al-Muhyi Al-Mumit. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, Al-Muhyi al dua-duanya nama Allah yang harus disebutkan serberiring. Al ya Al-Muhyi Al-Mumit. Ya Al-Ba'ithul Warith Al-Ba'ith dia yang membangkitkan manusia Al-Ba'ith dia yang akan mewarisi seluruh segala sesuatu Ya wa man Dia yang akan mewarisi bumi ini Al-Ba'ithul al Warith Al-Awwalul Akhir Dia yang awal dan dia akhir Al-Zahirul Batin yang zahir yang Batin Al-Talib Al-Talib yang menuntut Ini tidak ada nama Allah al talib Mabil ikhbar, dia akan menuntut Setiap segala sesuatu Ya, Al-Ghalib dialah yang maha menang Ya, Al-Ghalib pun Masih diragukan Apakah -apa dia nama Allah Mabil Ikhbar Memang ada disebutkan dalam Quran Wallahu ghalibun ala amri Dalam surat Yusuf, Wallahu ghalibun Dia lah Allah maha menang atas segala macam Perkaranya Ya, al ghalibul muthib yang memberikan Balasan, as sawab Al Muaqib yang memberikan hukuman, Al Ghafurur Syakur dia adalah Tuhan Maha Pengampun lagi Tuhan yang Maha Menerima daripada hambanya segala macam bentuk amalan-amalan mereka, mensyukuri apa ini buat hambanya nya Sebagian nama-nama Allah sebagian membab ikhbar. Kita padangkan sampai di sini khotibillah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi ala wa sallam barak alaihi wa rasulil Muhammad wa akhir du'a kami alhamdulillahirabbil alamin.